פרק י"ד: ויהי בימי אמרפל מלך שנער, אריוך מלך אל לסר, כדר לעומר מלך עילם, ותדעל מלך גויים. עשו מלחמה את ברע מלך סדום, ואת ברשע מלך עמורה, שנאב מלך אדמה, ושם אבר מלך צבוים, ומלך בלע היא צוער. כל אלה חברו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 ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי, והוא שוכן באלוני ממרא האמורי, אחי אשכול ואחי ענר, והם בעלי וריט אברהם. וישמע אברהם כי נשבע אחיו, וירק את חניכיו ילידי ביתו, שמונה עשר ושלוש מאות, וירדוף עדן. עד